Перед самим замком їм назустріч трапилась радниця Бенсон, і вони, засапані від бігу, мало не попадали перед нею додолу. — Що сталося? Ради Бога, що сталося? Від кого це ви втікаєте? — спитала радниця. Князівна внестями ледве спромоглася пробилькотіти кілька слів про те, що на них напав якийсь божевільний. «Юлія ж, Спокійно і розважно розповіла про їхню пригоду і закінчила тим, що їй незнайомець зовсім не здається божевільним. Він, мабуть, просто дотепник і жартун, справді подібний до мосьє Жака. Йому б якраз личила роль у тій комедії в Арденському лісі. Радниця Бенсон змусила її ще раз розповісти все від початку, допитуючись, яка... У незнайомця була хода, постава, жести, голос і так далі, все до найменших подробиць. Так, це він, нарешті мовила вона, напевне, він, не може бути таким хтось інший. Хто він? Хто? нетерпляче запитала князівна. Заспокойтесь, люба, Гедвіго, відповіла Бенсон. Ви дарма так бігли що вам аж дух забило. Незнайомець, який видався вам таким небезпечним, зовсім не божевільний. У нього справді химерні манери, і він дозволив собі негарний, зухвалий жарт, а проте сподіваюся, що ви ще помиритеся з ним. Ніколи. вигукнула князівна. Ніколи я не захочу бачити його недоречного блазня. Ой, Гедвіго, засміялась Бенсон, який дух підказав вам слово, недоречний. Воно пасує до того, що сталося набагато більше, ніж ви, мабуть, гадаєте і уявляєте собі. Я теж не розумію, озвалась Юлія, як ти можеш так гнівитись на нього, люба Гедвіго. Навіть найбезглуздіші його вчинки, його плутана мова, Дивували мене, але зовсім не зачіпали. «Добре тобі», – сказала князівна, і на очах у неї виступили сльози. «Добре тобі, що ти можеш бути такою спокійною і розважною, а моє серце крають глузи тієї страшної людини. Бенсон, скажіть же, хто це такий? Хто цей божевільний?» «Я все поясню вам у кількох словах», – мовила Бенсон. Коли я п'ять років тому була в...